Освобождение Всякога, когато засвирите на някой човек, в него се заражда желание да се повдигне нагоре. Направете опит, засвирете на един човек, който е на умиране, и ще видите, че той ще си подигне главата. Следователно, всички хора, за които се говори, че ще излязат от гробовете си, с музика ще излязат. Казва се в писанието Ангелите, като затрабят със своите траби, мъртвите ще станат от гробовете си. Тия траби млязат малко на военните. Като засвирят те, всеки ще излезе от гроба си навън. Какво ще видите? Надигнали се всички от гробовете си, подават си главата навън, да видят какво е това ново чудо, което иде в света. Тия гробове, това са човешките тела, в които сега хората живеят. Варосани гробища са телата. Те представляват гъста материя, в която се развиват човешките души, сърца и умове. В тази гъста материя силите не могат да се проявят. Когато дойде любовта, тогава човек пее истински. Хората пеят, когато се раждат, пеят, когато се влюбят и пеят, когато умират. Само, че като умира, човек... Пе до известно време, а пък след като замине, не се чува гласът му. Той пъшка. Това е пеене също. И след като замине, другите пеят. И как му пеят? Доволни ли сте от пеенето на тези, които опяват? Аз бих му пял на заминалия така. Колко си велик ти, братко мой, който тръгна за онзи свят. Аз те виждам вече добре облечен. Напред върви вече ти. Всяко нещо в света си има един закон, по който човек може да работи. За пример, ако вие бъдете музикант във физическия свят, вие не можете да бъдете музикант и в астралния свят. Музиката започва в умствения свят и то в висшето поле, не в нисшето. Или музиката е място в рая, той, което индусите наричат будическо поле. При този съзнателният живот, там започва музика. По някой път вие не сте разположени да пеете. Штом не сте разположени да пеете, вие сте болни. Штом сте разположени, то е диагноза, че вие сте се повдигнали. Штом човек се повдигне, влиза в рая. Защо всеки ден да не можете да бъдете в рая, в Будическото поле? Някои чакате да умрете, че тогава да идете в рая. Штом сега не можете да влизате в рая. И като умрете няма да можете да влезете там. Щом ти можеш да пееш или топти сърцето, ти си в рая. Музиката е признак на живота. Съзнателният живот стремежат да живееш добре. Това е вече музика. Още музиката е път за освобождение, възходящ път към Бога. Когато светът се създаваше, ангелите пееха. И сега в света, който се създава, ангелите пеят. И човек трябва да вземе участие. Препоръчвам навсинца ви сутрин, като станете, да запеете. Оставете Господа свободен да живее във вашите сърца. Да ги очисти, да ги преустрой тъй, както той разбира. Тази песен пейте. Ние сме от новите хора, които сме отворили сърцата си за Господа. Той да живее в нас и ние да възкръснем в Него. Амин. Благословен Господ Бог наш Аз съм ви разправил оня пример за Аделина Пати в Нью-Йорк на пощата. Никой не я познавал, изправила се и изпяла няколко песни. Веднага директорът казал, дайте и парите, не може друга да пее така. Да казвам, когато влезете в другия живот, ще ви кажат, не ви познаваме. Тогава ще започнете да пеете. Щом можеш да пееш, веднага ще кажат, дайте му парите. Не искам да кажа, че с пеене всичко може да се постигне, но няма по-хубаво изкуство, с което с най-малките усилия работата може да се свърши. При това разполага ума, разполага сърцето, разполага тялото защото и тялото е музикално, обича да му се пее. Пейте на тялото си. Има особена музика на тялото, има особена музика на сърцето, има особена музика на мозъка, има особена музика на душата, има особена музика на духа. Най-после пейте на всичко. Преди да възлюбиш Господа да му попееш. Ако ти хареса пеенето, той ще те възлюби. Ти не можеш да бъдеш възлюбен на един човек, ако не знаеш да пееш. Защото този, разумният човек, няма среда да се прояви. Той има желание да ти даде нещо, но ако не знаеш да пееш, ти ще внесеш в душата му една тъга и той няма да може да ти, да ти помогне. Той ще те повика и ще ти каже «Искам да ти направя едно добро», но ще започнеш да пееш. Казва писанието, «Пейте и възпейте в душата си, Господа!» Нима за спасението ни е потребно пеене. Потребно е пеене. Ти не можеш да се спасиш без пеене, ако не вземам пеенето в обикновен смисъл на думата. «Аз не вземам пеенето в обикновен смисъл», ако в твоето съзнание пеенето не стане среда, в която съзнанието да функционира правилно, ти не можеш да поддържаш спасението. Този дух на спасението ти не можеш да поддържаш, ти ще се обесърчиш. Питам сега, ако Христос дойде втори път, трябва да намери света не музикален ли? Не, когато Христос дойде, във всяка една къща трябва да се чува песен. Във всяко училище трябва да се чува песен, необикновенна песен. Ако някой път сте готови, можем да ви дадем само от части едно предисловие на такава музика. Може да бъде след години, след 10-20 години. Изисква се специфично време. Тази музика не може да се пее между хора, на които съзнанието не е пробудено. Пробуждането е едно високо състояние. Онези, които поддържат този възглед, те знаят, че когато това музикално чувство се пробуди, ние ще се простим с настоящия порядък на нещата. То ще бъде началото на Царството Божие на земята. Разбирателство ще има между хората. Те ще кажат «С Богом сиромашио, с Богом беднотио, с Богом болести, с Богом недостръм...» с Богом сиромашио, с Богом беднотио, с Богом болести, с Богом недоразумения. На всичкото Той ще кажат с Богом. Сега казваме, че като дойде Христос, ангели ще тръбят. Архангел Михаил ще затръби. Той няма да тръби с една бурия. Той ще засвири така, че като чуят хората, ще кажат това е музика. Като засвири, и мъртвите ще възкръснат. Ще възкръснат, разбира се. Човек, като чуе тази музика, не може да не възкръсне. Ще възкръсне. Това са евангелски образи, които са верни. Казват, това са алегории, мистични работи. Те са неща, които хората не са ги слушали, но те са сбърнати работи, от хиляди и милиони години са сбърнати. Вие казвате, защо ние не знаем? Вие останахте малко назад, че как тъй? Когато те пяха, вие спяхте. Ние говорим за една идеална музика, с която възвишените същества градят и оправят света. Ако тия същества го оправяха както ние го оправяме, светът нямаше да се подобри. Те като дойдат, ще изпеят една песен, и ще се оправи светът. Те, като ти изпеят само един пасаж от една песен, ти няма да можеш да мръднеш. Казва някой, как така? Че ти ще се втвърдиш като някоя скала. Като ти изпеят, ти ще се разтопиш изведнъж. На вода ще станеш, на пара ще станеш изведнъж. Помнете закона. Ако си много твърд в себе си и дойде песента... Ако се противиш, тогава се образува триене, образува се топлина. Там, дето има голяма топлина в света, показва, че има голям безпорядък на нещата. Музиката именно въвежда в тази нова област, там, дето огънят не разрушава. Музикалният огън не разрушава. Единственото нещо, което не разрушава, то е музиката. Любов. Без музика, руши и то са страстите. Любов с музика, никога не руши. Мисъл с музика, никога не руши. Мисъл без музика руши. Морал без музика, руши. Морал с музика, не руши. Всички неща, в които музиката влиза като съставен елемент, не рушат, но се граждат. Живот без музика се руши, живот с музика не се руши. Това е основното положение, в което трябва да вярвате. За да ви се докажат някои работи, трябва да ги приемете, докато във вас съзнанието дойде. Щом ти в себе си развиеш музикалното чувство, ти като стъпиш ще знаеш, че под краката ти има злато. Вече не ти трябва този уред да се върти. Ти като стъпиш ще кажеш – тук е златото. Някой казва, кажи ми къде има пари. Аз зная всичките пари, къде са заровени в света. В България, къде има заровени пари, зная. Защо не ги разровиш? Всяка банка е заровено имане. Ако ти идеш по този закон на музиката при един банкер, само като бутнеш ръката, той веднага ще извади и ще ти даде. Щом си музикант, щом туриш ръката си на главата, той веднага ще каже, да дам нещо за Господа, до сега нищо не съм дал. 20, 30, 5, 50 хиляди ще даде. Някой път за благотворителни работи може да дадат и 100 хиляди лева даже. Такъв човек като Хаджи Калчо и той даде 500-600 хиляди лева. Пипнал го е някой музикален човек. Сега ви казвам, ако искате да тръгнете по новия път, започнете да пеете, че втори път, като дойдете да пеете, да използвате живота си и да възкръснете. Сега не е време да се прераждате втори път, сега е време за възкресение. За да възкръснете, трябва да станете музикални. Научно препоръчвам на всинца ви. Не ви казвам да бъдете религиозни, не ви казвам да бъдете учени, не ви казвам да бъдете силни. Най-реалното е да станете музикални. Първите хора, първата раса, която се яви на земята, бяха крайно музикални. Най-хубавото, което е съществувало в тогавашната музика, едва сега започва да се проявява. Аз наричам тези хора мъдреци на човечеството. Някои ги наричат музиканти, а други – поети. Забележете, докато хората пеят, те се чувстват като братя и се примиряват. Щом престанат да пеят, всеки започва да мисли за себе си и се явява едно разногласие. Първото нещо, което се изисква от всинца ви, е да станете музикални. Мнозина искат да станат светии, гении, учени, богати, щастливи хора. Всичко това е възможно, при условие, че станете музикални. Пейте сутрин, когато станете, една песен 5 минути, на обяд 5 минути, и вечер 5 минути. 15 минути на деня да ви бъдат като отче наш. Не да пеете еднообразни песни. Някъде сами ще съберете 3-4-10 думи и те да са свестни да нямат две значения. Онази песен е хубава, в която думите са еднозначни. Истината е истина, не е лъжа. Любовта е любов, не е нещо друго. Гладът е глад, не е нещо друго. Жаждата е жажда, не е нещо друго. Имат само едно значение думите. Всичко, което чух, ви го казах. Отчасти ви го казах. И виждам, вие отчасти ме разбрахте и предвиждам, че отчасти ще изпълните. Но все-таки се радвам, че отчасти сте чули и отчасти ще изпълните. Пак е хубаво. Казвам, ние трябва да бъдем изразители на музиката. Музиката ние не я създадохме. Ние трябва да възприемем музиката. Около нас целият свят е музикален. Слънцето, което изгрява, вятърът, който вее, всички разумни същества преди хиляди години са излезли от един музикален свят. И ние, като се раждаме, сме потопени в музикална среда. Ако нашето съзнание е развито, ще чуваме песен. Ако човек се обърне към Бога, никога няма да бъде тъжен и скръбен. Мислиш, че има сиромашия, болести. То е от незнание. Ние при големите благословения ходим като големи нещастници. Ние сме като онези деца, които са забравили името на баща си и майка си и ходят като немили недраги. Името не му знаят. Ако знаеш името на баща си, баща ти е княз. Та вие сте нещастни по единствената причина, че сте забравили Името на баща си, че вие не можете да произнесете името на Бога. Как му е името? Бог, как ще кажете, че Бог е ваш баща? Аз като мисля за моя баща, за Бога, забравям, че имам къща, считам всички неща, които имам, за дрипели. Какво има да нося на земята? Знанието, което имам, то е толкова малко. Една малка картина от онова. Великото. При името Божие трябва да забравиш всичко, да се зароди в тебе желание да направиш нещо за Него. Какво ще му занесеш? Като идеш при баща си, трябва да му занесеш някакъв подарък. Бог, като идва при нас, всякога ни носи подарък. Той като е дошъл при нас, ни е оставил едно несметно богатство. Колкото пъти идва, Той все ще остави нещо. Ние сега, като отиваме при Бога, по същия закон трябва да занесем нещо. Поне да занесем едно признателно сърце. Първото нещо, ако идете в Ония свят, е да ви накарат да изпеете една песен. Как ще изпеете в начало без словото? Сега много лесно казват... Кръвта на Господа Исуса Христа ще ни спаси, наше е Царството Божие. Но то е неразбиране на живота. Музиката спасява, но музика, която се пее, не която е написана на книга. Кръв, която се е превърнала на живи мисли, на живи чувства, на живи постъпки, на жива сила, която работи, такава кръв спасява. Казвате, в ония свят трябва да се познаваме. Какво ще правите в ония свят? В ония свят, като идете, ще ви турят в някой хор. Най-първо и за публика няма да ви пуснат, понеже в ония свят, като слушате, трябва да бъдете погълнати от слушането, защото две неща се изискват в музиката – да пееш и да знаеш да слушаш. Едните ще слушат, а другите ще пеят. Тези, които слушат, ще бъдат публика, а другите ще пеят. Този, който пее, това е творческият принцип в света, божественото, което слиза. Този, който слуша, той е женският принцип, възприема. После женският принцип ще пее. Най-първо имаме пеене на мъжкия принцип, който внася сила на творчеството. После иде пеенето на жената. Тя изприда този материал. Има и трето пеене, когато всички пеят и никой не слуша. Всички пеят едновременно и слушат едновременно. Знаете ли какво е? Това е цялата Вселена. Една музика съвършенна, в която всички пеят и слушат едновременно. И в онзи свят има ангели, които свирят на китари. И на онзи свят трябва да имате китара. Ако отидете на онзи свят и не знаете да свирите и да пеете, няма да ви пуснат. Там не пущат хора не музикални. Ако мислите, че можете без пеене и без свирене да отидете на онзи свят, вие се лъжете. Като отидете на онзи свят, каква песен ще из Цвете мило, цвете красно ли ще свирите? Като идете там, вие ще кажете: Много се радвам, че мога да видя онзи който ме обича и когато мога да обичам. Радвам се, че мога да видя онзи, който ми даде живот. Така ще пеете и ще свирите. Това е поезията на живота. Някои мислят, че така е само на земята. Не, като влезете в онзи свят, ще свирите и ще пеете на Господа. Сега аз ви представям тия неща по земному, така както не са. За да имате представа за това, което е там. Ако имам една китара, ще мога да ви представя положението, както е. Сега съм като актьор, вижда ви се малко смешно. Тогава, като взема един акорд с китарата, ще чуете поне нещо, а сега нищо не чувате. За това е позволено да пееш, да свириш, да мислиш, да чувстваш, да правиш всичките добрини. За да бъдеш човек, да бъдеш син Божий на земята. В Царството Божие не приемат човек, който не знае да пее и свири. В музиката всички хора се обединяват, и богати, и сиромаси. Музиката дава онова, което другите изкуства не могат да дадат. Пейте в душата си, пейте и възхвалявайте Господа в сърцето си. В любовта прошка няма. Любовта не обича да се извиняваш пред нея. Тя е толкова чиста, че е единственото чисто нещо в света. Любовта не обича да си цапа ръцете с нечисти работи. Други сили има в света, но щом дойде любовта, тя ще те научи как да живееш и как да служиш на Бога. Тя е единственият път, по който човек ще се научи как да живее. Или вие казвате «Да бъдем безсмъртни». Под думата «безсмъртие» хората нищо не разбират. Те разбират един дълъг живот. Това е механично схващане, дългият живот. Ти в любовта като влезеш и да искаш да умреш, не можеш да умреш. И да искаш да страдаш, не можеш да страдаш. И да искаш да бъдеш сиромах, не можеш да бъдеш сиромах. И да искаш да бъдеш недоволен – не можеш да бъдеш недоволен. То е невъзможно. Там, в любовта, всички неща са осмислени. Ти само ще се радваш. Ще се радваш и ще работиш. Ти няма да чакаш да ти свирят, но постоянно ще свириш. Свириш ден, два, хиляди години. Най-първо ще се научиш да биеш тъпана хиляда години. После кларинет, пак хиляда години. Тромбон, хиляда години. 25 хиляди инструмента има и на всеки ще се учиш по 1000 години. Ти ще се научиш да свириш на първия, после във втория, после там ще се учиш. И като се научиш, ще свириш на всичките. Сега някои казват: Какъв ще бъде краят? Писано е най-напред да свириш на инструментите. 25 000 инструмента има и на всички ще се учиш по хиляда години. Ти ще се научиш да свириш на първия, после ще се научиш да свириш на втория и така, като се научиш, ще свириш на всичките. Сега някои казват какъв ще бъде краят. Писано е най-напред да свириш на всички инструменти че тогава. Ти още нищо не си научил и питаш какъв ще бъде краят. Ако търсиш какъв ще бъде краят, ти ще бъдеш извън любовта. Ако търсиш началото, ще бъдеш в любовта. Слушахте музика от Петър Дънов. Чете Мария Кисова. Оператор Стоян Васев. Записът е завършен през месец март 2008 година.